Лише комарі літають роями і дуже дошкуляють. Відразу передні коні весело заіржали, інші відізвалися на те іржання, Починають сили поспішати. Десь уже недалеко почули воду. Передні козаки таки женуться вихором наперед, годі коней стримати. І коні, і люди зраділи. Ось ось річка буде, а хоч би потічок, аби лише вода була. Видно, коні почули добре. Перед валкою поперек дороги Простягається зеленою смужкою потічок. Тут і трава буйніша, І верба над водою росте. Свої гнучки віти до води простягає, Наче русалочка свою гарну довгу косу. Тут і заночуємо, каже Тарас. Знову робиться чотирикутник з возів. Насамперед випрягають прожигом коней І пускають до води. Коні рвуться, біжать до потічка І жадібно п'ють. То знову підводять у гору голови Знову смокчуть воду, ніби любуючись нею. А дико тримать замало. Вони лягають у воду і купаються. Трохи вище топляться люди, п'ють воду, черпаючи долонями. А хто напився, мить роздягається і шубовсть воду. Треба спрагу з себе вимочити. Один Тарас стоїть нероздягнений на березі. Йому, як отаманові, не годиться показуватися невитриманим. Коли вже більша частина одяглася на березі, Тарас теж роздягнувся і скочив з берега. А він неабиякий пловець. Хіба ж можна над Дніпром провести дитинство і не вміти плавати? Виринає з води, розбиває її руками, висуває ту одну, ту другу руку з води наперед, і посувається мало що не на сажень. А далі перевертається горілиць і лежить нерухомо, мов кусник дерева. Спочиває... І любується водою. Вона холодна, чиста. З усіх боків напливають до нього малі рибки і починають щіпати біле тіло. Один рух, і вони йдуть у розтіч. Нарешті всі задовольнилися. Напилися і викопалися. Коні скубуть смачну траву. Люди заходяться вечерю варити. «Гей, хлопці!» – гукнув Тарас. Хану пошукайте на возі волока!» Чи не поїсти б нам на вечерю свіжої риби? Зараз знайшовся волок. Кілька козаків роздяглися і скочили в воду. За недовгий час притягли волок до берега і на радість усіх витягли кільканадцять більших риб, які зараз почистили і вкинули у казани варити. Почало вечоріти. Від заходу широко рожевіло небо. Ще деякі птахи верталися поспішно до своїх гнізд, у степу почало стихати, поки не почувся десь далеко голос гупала, У потічку квакали жаби. Над потічком знялася мряка, і зараз з'явилися цілі рої комарів, що не давали ні коням, ні людям спокою. Козаки розклали кілька вогнищ, на котрі наклали потім накошеної трави. Від цього було багато диму, що низько стелився. Тепер коні посходилися до вогнищ і паслися в димі, від котрого комарі геть пропали. Крім вартових, усі посідали довкола вогню, дожидаючи вечері, а вечеря була неабияка юшка з риби, а в ній каша. Кожному слинка на язик набігала. На блакитному небі почали виступати ясні зірки одна по одній, наче хто діамантів насівав, на степ налягла густа мряка і вкрила траву густою росою, десь подалі в дуплі верби. Озвалася сова. «Пропала б ти своїм скиглінням!» Гукнув один козак, хрестячися. «Ще якою біди нам накличе? Не бійся! Чого від неї хочеш?» «Звісно, сова соловейком ще питати не буде!» Та якраз почувся голос одного-другого соловейка над потічком у кущі калини. Вони аж заливалися співом, наче питалися людей. «А ну, добрі люди, скажіть!» котрий з нас краще співає. Вже повечері пішов один козак до води. «Бережися, Остапе!» – кликали за не менші, щоб часом русалка у воду не заманила та не залоскотала, а то пропадеш і черкас не побачиш. «Нема чого сміятися», – сказав один старший уходник, бо русалки справді є, і вже не одного позбавили віку молодого. Тільки ж вони щойно опівночі з води виходять, як і вся начиста сила. А тепер-то вони ще сплять. А де вони сплять? Звісно, під водою. У них там свої кришталеві палати, у них своя княгиня лад заводить, у світ Божий посилає. А коли котра з них погубить людську душу, то вона у великій ластці у своєї княгині ходить. А ви, охріймоє, бачили, коли русалку? Та що з того, що я не бачу, Бо я не люблю вночі понад водою тинятися. Чи ти одного на світі не бачиш? А воно таке є. «Я не бачив, та від старих людей чував, що русалки так і є. Тож розкажіть і нам дещо з того, що від старих людей чували. Розкажіть, та не дуже то щіть, а то не повіримо. Я без того бачу, що ти не віриш, а таки розкажу таке, що й не повіриш у те, що мені моя покійна бабуся розказувала». Вона раз, як ще дівчиною була, наслухавшися багато оповідань про русалок і мавок, захотіла побачити їх на очі. І в одну місячну ніч пошла над річку. Довго там блукала берегом, мов сонна. Місяць був у повні, було ясно, мов удень. Так вона зайшла над кручу. З другого боку був берег низький.